що хлопець навчався в університетах Кенігсберга, Берліна, Геттінгена, Страсбурга. У Берліні, зокрема, навчався у знаменитого математика Ейлера, об'їхав Францію та Італію, а що це тривало два роки 1743-1745, то не так навчався, як їздив, і обдивлявся. Зрештою, повернувся до Петербурга, де став дійсним камергером і улюбленцем при дворі. В 1746 році 18-річним був призначений президентом Академії наук з огляду на виявлену в ньому особливу здібність і наявного в науках мистецтва. Імператриця висватила його за свою внучату-сестру та фреліну Катерину Наришкіну. За вказівкою цариці на Глушківській раді 1750 року, його обирають гетьманом, мав тоді 22 роки. Для вибору гетьмана в Україну прибув граф Гендриков, царський міністр. Церемонія відбулася, як пише Грушевський, в надзвичайно святочній обставі, сторінка 412. Церкві прочитали царську грамоту з пропозицією вибрати собі гетьмана, що і було учинено. Після цього вислали депутацію до цариці, яка потвердила Розумовського на гетьманстві і видала укази, щоб той вважався на рівні з російськими фельдмаршалами, дано йому найвищого ордена святого Андрія, наділено маєтностями, підпорядковано йому Запорізьку січ, Батурин віддано для резиденції. Встановлені до того комісії економії, рахункової щодообраз, а також Міністерська канцелярія ліквідовувалася, російським чиновникам звелено було виїхати з України, Гетьманщина знову перетворилася із віддання Сенату у Міністерство іноземних справ, тобто визнавалася за автономну територію. Відбувся цей урочистий акт 24 квітня 1750 року. Кирил Розумовський дістав клейноти і жаловну грамоту, що повторювала зміст грамоти Петра І Іванові Скоропадському, отже гетьманство було надане як царська милість, а не за договором двох сторін, як це було в статтях Богдана Хмельницького. Єлизавета Петрівна, незважаючи на свій сантимент до України, недаремно проголосила себе наступницею царя-деспота. Загалом, акт був настільки урочистий, що навіть Ломоносов, відомий своєю українофобією, написав з цього приводу ідилію. 29 червня старого стилю юний гетьман урочисто в'їхав до Глухова. Тодішні хроністи – зокрема Симоновський та Рігельман, докладно описують акт входження на гетьманський уряд, подаючи його як усе народне свято. Було там багато бутафорії, але й радіти козакам, старшині та усім станам українським було чого, адже кілька десятиліть системного винищення українців проведеного царськими урядами і самими царями, далися таки добре взнаки, про що ми не раз згадували в попередніх етюдах. 14 липня обнародовано царську грамоту. Гетьман із 1751 року поселився у Глухові, де жив по світському поставленим двором де влаштовувалися бали, ставилися французькі спектаклі, організовано чудову капелу. Капельмейстром був Андрій Рачинський, чудовий український музикант та композитор, який поклав початок славнозвісній нотній бібліотеці Разумовських. До речі, працювала в Глухові тоді і знаменита Глухівська музична школа, з якої вийшли Березовський та Бортнянський, культивувався тут і так званий італійський спів. У 1753 році Розумовський возив капелу Рачинського до Москви, де вона мала величезний успіх. Перший період правління Розумовського був невельми виразний – 1752 року. Два місяці він об'їжджав міста і містечка Гетьманщини, приглядаючись до козацького укладу та життя народу. У цей час добудовується Глухівський палац. Почав відбудовуватися і приходити до попереднього стану Батурин. Але вже влітку 1753 року цариця викликала його до двору і рік там тримала, не пускаючи в Україну, як пише Бантиш Каменський, на огірчення малоросіян. Ближчими дорадниками молодого гетьмана були генеральний писар Андрій Безбородько і генеральний підскарбій Михайло Скоропадський. І з другого боку немалий вплив справляв на нього Григорій Теплов який невідступно Гетьмана супроводжував, він фактично керував гетьманськими справами. На цій особистості одному з винуватців з козацької держави треба зупинитися окремо. Розповідали, що коли Гетьман об'їжджав Україну, в Чернігові вітер здер із нього кавалерію Святого Андрія Тепло підхопив її, стара розумиха мати Гетьманова, з того пророкувала лихо від Теплова, і радила синові не тримати його біля себе і не слухати. На жаль, Кирило матері не послухав. Хто ж був той підступник, як його хрестив Ломоносов? Народився в 1720 році, тобто був на вісім років старший гетьмана. Вважається, що він побічний син знаменитого Теофана Прокоповича і жінки Грубника у Псковському архієпископському домі. Прізвище хлопчику придумав Теофан, іронічно натякаючи на соціальний стан чоловіка своєї коханки Грубника. Але архієпископ побічного синка не забував, дав йому освіту у своїй Олександроневській школі, послав за кордон і прилаштував до Академії наук, де той 1740 року став перекладачем «Авантюрна вдача і схильність теплова» до інтриг Риса Спадкова, бо й сам Теофан, великий інтриган, були виняткові. Василь Горленко в нарисі підступник так писав про нього. Пригоди його з молодих літ разючі. І разючі така ж спритність, з якою він викручувався з найтяжчого становища. Бластолюбство, що вхало на всі ризиковані справи, але завжди вчасно із самовпевненим нахабством він устигав стати на той бік, куди хилило щастя. У Герленко, українське Белі, Київ, 1900 рік. Своєму вивищенню тепло завдячує Олексіїві Разумовському. Супроводжує Кирила за кордон, а коли того призначено президентом Академії наук, Справжнім президентом став, звісно, він. Коли ж Кирила Розумовського зроблено гетьманом, тепло встає негласним правителем гетьманщини. Офіційно він завідував гетьманською канцелярією, пише Горленко. Але в суті був політичним директором ясновельможного і цілковито взяв до рук стерновлади. Російський історик Соловйов признав, що Теплов був вартий чотирьох великоросійських членів колишньої малоросійської колегії. Соловйов. Історія Росії. Том 23, страница 47. Теплов відігравав значну роль у перевороті Катерини II, а перед цим Петро ІІІ надав йому чин статського радника і камергера тепло був автором першого маніфесту Катерини II і формули її присяги він таки став секретарем надзвичайної ради що збиралась у перші дні її правління хоч перед зацарюванням цариці доносив на неї щасливий той писав тепло то спритний сам для себе. Але цариця-підступника не любила, утяжувалася його присутністю на царському дворі і незабаром віддалила від себе, через що він свою діяльність зосередив в Україні, ставши її чорним ангелом. Гетьман Кирил Розумовський і справді довгий час не жив в Україні, а в Москві чи Петерборзі, але годі сказати, що українськими справами не займався. Часто входив з тими чи іншими проханнями в колегію іноземних справ. А коли посварився з її президентом, перевів справи України знову в Сенат, вдавався до цариці. Але царський уряд, давши Україні пільги, Швидко схаменувся. З 1754 року фіксуємо новий наступ на українські права та вольності. Так у цьому році видано указ про контроль над фінансами гетьманщини, скасовано митний збір, так звані індукти та евекти, вельми важлива стаття доходів на урядові потреби, ліквідовано митний кордон між Росією та Україною, 1755 рік, що підривало її економічну самостійність, вилучено з-під гетьманської юрисдикції Київ, і хоч з ініціативи самого Розумовського управління справами України переведено в Сенат, це теж був елемент ліквідації автономних прав, Стало на контроль над надданням гетьманом урядів та маєтків, призначено в Україну осібного резидента з російських генералів, заборонено вести закордонну переписку. Це сталося у відповідь на домагання Розумовського дістати право дипломатичних відносин. Ці урізання фактично повертали Україну до того стану, що його запровадив Петро I. Тим часом почалася Семилітня війна, і знову козаків погнали вмирати невідомо за що у чужих землях. 1756 року виріджено в той похід малоросійських реєстрових козаків, пише невідомий автор історії русів «П'ять тисяч» та компанійських «Тисячу» із незалежною артилерією. Корпус той відправлено різночасно чотирма відділами. Два з них пригнали до армії 10 тисячі сотволів, а два привели шість тисяч коней, зібраних у Малоросії. І війська ті були в баталії Еградорфській і в інших боях сім років, сторінка 308. Вісім тисяч українців були погонщиками в російському війську. Більша частина з них у поході загинула. В цьому році гетьман вернувся в Україну, але в кінці року знову був відізваний до Петербурга. Управління Гатьманщиною було доручено членам Генеральної канцелярії, Генеральному обозному Кочубею, Підскарбію Скоропадському, Писарю Безбородьку, Осавулу Валькевичу і Хоронжому Ханенку. Але наступний рік, як пише Бантуш Каменський, був смертний для малоросійських старшин. Померли Скоропадський. Оболонський, Якубович, а у вересні в Глухові вибрано нових старшин. Генеральним суддею став Ілля Журман, під скарбієм Василь Гудович, осавулом Іван Журавка. Отже, все це десятиліття 1750-1760 роки,